السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا خلافات غراري وقدر منوري دنكو تشتا اه يو... قدرمن کو لتاسو زانګړی بخنه په دی غواړو چې یو څو ورځې به زموږ نشرات زندنی یو د دا البدا دابو تخنیکيستون زنوي غواړو چې د خلافت فلم صفې لارنیشي هغه سیمه چې باغی کې خلافت غګرډي نو اوریدل کېږي غواړو چې خبرونه شګل باندې اوریدل شي نو موږ د زیات انتقال په خاطر باندې یو څو ورځې نشرات زندنیکو کله چې موږ نو نوکل چموکه خپل ذات ورسیدلو هغه ذات موږ انتخاب کړی دی چې پټول خراسنه کې به ان شاء الله زموږ نشرات تاسو او بیا تاسو موږ سره ملtie او قیقدر منوریدونکو په دغه ورځ کې زموږ نشرات نو تاسو ونه ما یوسکیږي بیا که زموږ نشرات شروع شنو قدرمن دوستانو تاسو به زموږ نشرات د شپې د خونه تعقیبوي لکه څنګه چې په خوا په شپږ یوو بجو نشرات نو بیا موږ کوو یا په شپږ بجې زموږ نشرات تاسو ووري یا په نو قدرمن دوستانو مختدواګانی کوي کله چې بیا رادیو شروع انشاءاللہ تاسی بزموک دائمی همکارانی آستے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاته